<سؤال> <سؤال> <عز> اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لیماما فی <في> السماوات والا قل لله کتب على نفسه الرحمن لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِي الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفَسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ دابل ايو خود باشورو شوا هره خطبه پر شروع کیږي په یو دلیل سره دا خطبه شروع د په یو دلیل یعقله اعترافي سکوتي من عقد للجسا خصم مني خو غلي ديخه او دې کی طریقه د تعلیم دلدپا پلوستر رق دا, دا تعلیم بیانی نو قل لی من مان فی سماوات قل تور تو توایا سوک دی آغا اچھا پئی اختیار کی, کی دی آغا چپاس منو نو دو بغلی شی تبارت ای لله دار صدا الله په اختیار او تصرف کې دی پیغمبر تعالی وي او یا چل اختیار چل تصرف د اسمان دو بغلی توب ای لله کتبا لا نفس الرحمه لازم کړه دې په خپل ځان باندې رحم کول لیکن چا د پاره د مؤمنانو د پاره څوک چې دا مسله منه كتبا لنا نفسه چا چې زه را دا مسله کوښ وکړنه رحمت الله پاک داګه د پاره په پا ځان باندې لازم کړه دې لکه سوره الانعام سوره 53م وګورئ سوره 53 كتب ربكم على نفسي رحمه واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسي الرحمان هر کلی دی وی تاسو را او لازم کړی دی رب تاسو خپل ځان منته ار رحما خاص مهرباني تاسو ته پاره دا غل غروسو سورۃ ال اعراف کیه مراد یو صلی شپږم 57م بیا دن لګورایخه لجمان نکوم الا یومل قیاامه وسرو سر از د قیامت کی خامه حاجم خا بکیتا صدرا پرز د قیامت کې جنشت شک پر اتلو دا راځي کې نو الزینا خسرون فصوم فوم لا یومنون وردا متدا دا متزمن د مانادا شر سره دا پدې کې یو کې سمطاری الزینا خسرون ان کسان چې تاوان کی چول دي خپل ځانونو په تکذیب نو یو لا یمنون پس دوی ایمان نار اورې رسد د دلیلنا د دلیل ورته ذکر شیو که ذکر نشي خو رسره دلیل هم دوی ایمان نار اورې یقین نه کوي ولहू ما ساکنا فی الليل والنهار وهو سمن عليم دا اوس بل دلیل ذکر کئ خاص الله په اختیار تصرف کیا غری سکنا فی الله ولنار ګور سکنا مکه ګور تذکیرا د مخانه او کڑنوس تذکیرا د زمانیاتو کئ احسد الله په اختیار کیدی وقل لمن ما فی السماوات و دلو. سکن یا خو ما خوز سکون نا دے نبیہ بدل تا تزمین کوئی خان اللفتو حاتبنن ومانباردن بشارن ولہو ما سکن فی اللہ لی وانشرا فی النار لگر اسو صورت فرقان ہوگو رئے تا تقدیر بزگا کیوئے تا صورت الفرقان آیات ہوگو رئے ومسل اختم آیات وهو من صلى ختمه يا عند سوره الفرقان وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنعمه صباحا وجعل النهار نشورا تنشور په صفته چا کې د نه نهار کې ده نو چې د سکون ما خوشین ولهم ما سکنا خاص الله په اختیار کې غړي سکنا فی لیلی چھ آرام کئی پشپکی او گرزی پرواز کے مانا بدا کوئی او کسکنہ دا سکنہ نشی بمانا استوب اسطوب نے بیا پا کی تقدیر ضرورت نہیں شتی اللہ پا اختیار کیا گا دی سکنہ فی لیلی چھوسی کی پشپکی او را دا کی دا اللہ عرصہ اوری علیم پا عرصہ بوئی خواد اقول غير الله يتخذ وريا الفاطر السماوات والارض داوس طریقه تعلیم سوال جواب دیو سوال غره تزمنګ دی اعلی هو تاسو وای کنا داوس حاجتونه تر سر کو لشی تا دو په اختیار کیسه دی کنا قل توتای غیر الا يتخذ وليا ای سوا د الله نه زوري او ذمہ دار اغه الله چې پیدا کونه کې د اسمانونو د ځمکې دی او هغه یو خوراک ور کوي اغه ته خوراک نشي ور کوي تاسو د الله بل چا په سکرځه خېټه ډکون د پارونو خواغه دی خه خوا قل اینی اومیرتو آناکونا ولو من اسلاما یرد دا خبر استاس و خصوص زوری خبرانا دا کنا نا نا ولی زور نی دا اینی اومیرتو تورتایزا ما تحکم شده آناکونا ولو من اسلاما چه شم دیزا ایم دیزا اول دا غچانا اسلاما چه توحید ایمان لیده او ما تا دا حکم شده ولا آتاکونا من المشرکینا مگهګه د ټولو د مشرکانو نو بیا ورته وای پولینیا خافه نه اسه یته دا د دریم سوال جواب یې هرکه چرته دا توحید دی و نه نو څه زوري خبره خو نه دا کنه په دې سن نقصان را دي نو قل تورتو این یا خواف اینا سایتو یقنن زیاری کما کنا فرمانیو کم در اخفل عذاب یوم نظیم در عذاب در وزیلو اینا اصل خبر داد اخوا کز داد توحیدو منم انم نوزو بدا اللہ دادا مستحق و گرزم خواد من یوسرف عنو یوم ایزن دا چانا چو اپس کڑیشو من یوسف آغاسو یوسفان هو چې واړلې شوه دا غنا یو مای زين پدغه راځي دا عذاب تینا وړل شو نو فقدر رحمَهُ پس یقنن رحمَهُ پدمن ترحم شو وذلک الفوز المبين دا غدې کم یا بیا اوس بیا دلیل ذکر کړي بابا له طریقه سره و ایم سس ک الله و ایم سس ک الله ک اور سایتا تل پاک بی زورن س تکلیف وړي کې هغه تکلیف فلاکشف الاو پس نشته لری کول کې غیران سیوا د الله نا لا کاشف الاو مشکل کشا بل سکنشتیو اللہ دے مشکل کشا نا عالی دے نا حسین دے فلا کاش فلو اللہ و ایم سسکا بخیرن فو علا کل شین قدیر اکا ارسی اللہ وړی کې وڑکے گھٹی نو جواب محضوب دے فلا راد دل خیرن فلا راد خیر خیرن لیکن سورت یونسو ا د سوره یونس آیات وګرئ یوصال ووم آیات د سوره یونس یوصال ووم آیات د سوره یونس وګرئ وایم یس وایم سسک الله وبذر الفلا کاشف له الا وای رزق بخير فلا راد لفضل او اللہ الله صفیدان فلان ران دل فضلی پس نشتا ہے سوکو پس کون که دا فضل داو نو دلتا فلان ران دل خیرن و لفوالان پس دا اللہ پا ارسا قدرت والا دے نو دکرنگ رسولت فاتر پا اول کیم دا آیات رازی بیم آیات نو رسولت اللہ حضام و لسما آیات کیم دا رازی خواہ وهو القاهر فوق عبادي دا بل دلیل دا الله القاهر زراورد فوق عبادي پورت ده د بندگانو خپلونه دا فوق دا الله صفت ده د متشابهات نه دي فوق دا الله شته بغیر د كيف نه بغیر د تمثيل او د تشبيه نه الله زراورد اپور دے در بندگان اخبر وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ دَا اللَّهَ پَاک حَكِيم دے گرزکا سوال رہ گئی چید اللَّهَ پَاک غالب دے لپاس دے نو دائی خلاقی ولی نا زکا چل رہ حکیم دے او خبردار دے دار چاپا حال مانی خوا قُلَ اَيُوْ شَيْنَ اَكْبَرُ شَهَدَتَن دَا بَلْيَوْ سَوَال دَا بَلْيَوْ سَ دا غی جواب يرته دا مسلې بیانای کنا نو کتا کو پخپل صداقت منه پخپل رسالت منه چته دا الله دا خبره بیانای نوڅه گوايده سګواده تاسو سره سګواشتې تاسو سره پخپل صداقت منه پخپل رسالت منه قل ایو شاین اکبر او شهادتن كم يوشد موجوداتن اللويده شهادتا بگوایک نو دوبغله شي کنه ته قول الله تاسو غواغواړی تاسو حکم غواړی او فیصله کوم کې غواړی پامینس خپل او زما پامینس نو قول الله تو ورته یو الله شهيد بيني قواعد په منځ ما په منځ تاسو کې فیصله په منځ ما په منځ تاسو کې نو داتا تچاوی چې الله ستا قواعد چې تاسو نو سرنګ تاسو سره صدل للی چې الله قواعد و اوحي الى هذا القران الله زک قواعد چراله کړو د ما ته دا قران دا کتاب دا کتاب دی او دی مقصد دا پره را لگلی دلی اون زی رکم بیهی ومن بلغا چه خبر کم تاسولا خبر در کم تاسولا تا پا دی کتاب سره تاسو اتلا را کم خبر را کم ویر اوم تاسول داللا په توحید من تے داللا پا قانون من دی اون زی رکم خدا دا نور خلق بسکه غول بار او بل پیغمبر د ازین نه و من بلغ او اغه څو ورسید ورته د دا دا قران نغوده پارم ز سیمه نذيري ما خبر ور کوي اصل پیغمبر د تمام عالم د پر خبر ور کوي انکه بیا رستو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نرسو صحابه تابعین تبه تابعین په بل سلسله د علماو او شریعت دلغه ا انکم لتشدو ن نما ما الہ اتن اوخرا ا انکم ایتاسو داخمنه ا انکم لتشدو د دې خبرې بیان کوي چې ان ما الہ اتن اوخرا یقنا د الله سره بل یوم حاجت تر سر کوونکېشته د دې بیان تاسو کوي زه کته استاده بیانو چې الله پاک یک یو الہ حجت روا ده ایتاسو د دې کوي د دې بیان کولې شي چې الله سره بل حاجت تر سر کوونکېشته دوی بغلی شي نو ته بہت زو خبر دې غوای نه کوم لا شادو خود دې خبره غوای نه کوم بلکې ما ته خدا ويلي شي دې وقل انما هو یک یو حاجت تر سر کوونکې دې او اننی بریئ مم ما تشریکون ز برائت کوما زان پاک لرمضان غنا چتا سود الله سره صدا روانه زه جدا کېګه ما جدای مداغه چانه تو شریکو نه الله زیرا تینا مول کتاب الذين اعتنا مول کتابا يعرفون كما يعرفون ورا مخي دعوي ذکرک الحمدلله بیاي فلا وا كاشف له الا انما هو اله واحد وز هر کله چتاو شھادت وخت نوما درته شھادت د الله پیش کا کړ رازه تاسو تا په انسانانو کې وم شھادت پيش کوم دلیل نقل د علماء د نه خلقو اللَّذِينَ آتَيْنَا هُمُوا الْكِتَابَ هَا قَسَانًا چھ ورکڑے دے ورطا من کتاب یعرفونہ کما یعرفونہ ابنہا هم پی جنی حقانیت دا پیغمبر لکسرنگی چھ پی جنی دو اخفر زامن وردہ مکی سورت ووکن ورق ابن نوفل وغیرہ نور دا کسانو کن اللَّذِينَ قَسِرُوا اَنفَسَهُمْ فَهُمْ لا يُمِنُونَ دا مستقله جمله ده لیکن دا دوی په مقابله کې هغه کسان خسروان په سوم چې تاوان کې اچول خپل ځانو نه په سبب د انکار نو فهم لا یومن پس دوی نه دا مثال نه و و من از لم من افترا لله کذبوا او سبب د خسران ذکر کې زور اورک چا الله وي دا خاسرین دي خاصرین ولی دی چې دا ظالمان دی خوا سو غر ظالم لی دا گا چانا افترہ علی اللہ کذیبا چو جوڑای پا اللہ پاک مندر صاحب جلالین لیکی افترہ علی اللہ کذیبا سمانا نزبت تشریق کئی اللہ تا اللہ تا دا شرکت نزبت کئی خوا افترہ علی اللہ کذیبا او کذبا بی یا نزبت یا تا درو کئی آیتن تا دا آیات دا توحید نه انکار کی چې دا الله یتنه نه دی خلا الله وی ده ظالمان دی او انه لا یفلو الظالمون یقینا نشي پچکته ظالمان ويوم نحشرهم جميعا اسخر وي الله ورکیخه چې دنیا کې خدوی دا الله سره حصہ دار جوړ کړی دی افتراء علی الله کذبا الله باندې دروغه سره جوړ کړی نسبت تشریک کوي الله الله سره شریک جوړ کړې ده نو الله يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا پرځ د قیامت راځو به کوم دوی ټولو لرا ثم نقول للذين اشركوا بابوي منغا کسانو تا چې مشرکانو شرک کړو اينه شورا کا حکم کم زیرستاسو شرکا اللذین آکسان کنتم تزعمون چه تاسو گمان لر دعوه کولا تزعمون تاسو گمان لر سمانا دعوه لر چه داس تاسو شرکای دی داس تاسو خلاص سون کی دا اللہ سلام دا اصل کی مخی منگویلیو مختلف زین دی باز اکی دا نیکان و بندگانو چھے دوار ترا مدد شویلی باز اکی اگا چی مزلین دی باز اکی نو از اصل کی هغه نکان بندگان چھے دوی و الله سره اللہ سر شرکڑی وگر. نو چې دوی ور تا اس تاو گوری نو آگو خوبہ نئی اگا الله نئی اگا خوبہ اللہ جانت تبوتری اللہ وی سمہ اللہم تاکون الفیتناتو ام بیا بنوید دوی جواب نبوید د دویګان نباید د دویما زه رات دا فتنه ورته ځکه دا راست جواب د ګن جواب دی ها الا قالوا مگر دا خبران چې وای بای والله قسم دې په الله ربنا چې زمنګرب ده کنه والله قسم دې په الله ربنا قسم دې پرب پر زمنګ منته ما كن مشرقین نو مونږه مشرکان موږ وسر نشرکډې نه واخ موږ ته چا مشرکان ویل دي لکه دا خبر اصل کې چې دوی کوي کینر سوره الحام می مؤمنو ګره دا حام می مؤمنایا ته ګره سلورم او یاي ما یاده سوره المؤمن ثم قيل لهم اين ما, ما كنتم تشركون من دون الله قالوا زلل ونا اجي موږ نه روښو وسره دا کومه اقرار وکوي چې زمونږه سره علي هاشته کنا نزر بوې بللم نا كنندو من قابلو شيا موږ شاته دنیا کې رحمت چې سرنن دي دا کې ادویمه خبره دلته ذکر کړا رک رک موږ شرک نه ذکر رک کړا دوېما دو منا د ادره بنا ما كننا ایرابا زمانگا من خو مشرکان نو سمانا زمانگ پا گمانن خو اللہ من موحیدین و من مشرکان سر نو مشرک کرو زن مشرک گرنی خود اللہ ونظر کئی فکر زبو علا انفسیم اگورا سرنگی دروغوی پخپل زانونو منتے او وصل لعن خو مکانو یفترون دروغ بولی وی غائب بشیدد وینا ما هغا کان یفترون چې دوی جوړول هغه دروغ هغه نه کان بندگان چې ځان لري هغه بونسته شي غایب شي مؤمنو مې استمعوا لیکا وجنا على قلوب ما كنا بیازورن ورکی ومنهم کی, ومن کی اشاره تخصیص ده زنه خدا سیدی منهم من, من لا من لا یستمعوا لیک زنه خدا لچی تاسو تقو کنېګل دا لیکن وامنو هم من یستمی ولا یک زنی د دنیا دو غدی یستمی الیکا چیغوک تا ته دلرینا لیکن ستا په خبره ځان نه پوکهی ولیکن لا یفهمو منك خبر اوری اوری چې دې سوی الله واذا ول وجعنا علی قلوب مکن دا فهم دا خبری د دوی ولی نشتی وگی او خیده دلی رناحان لیکن ایمان نروڑی فهمی نشتی پوئی نشتی زکا اللہی وجہ اللہ علا قلوبی ما کنناتن گر زولی منگ پزون دا دوئی کیا کنناتن پرده دا سشی نا این یفقا د ہو, ہو دا پوئی دلو دا قرآن نا مانع تن این یفقا ہو ہو مانع آده بگی وفيا زنهم واقرا او په وګونو د دو درنواله دا لاسه کاله و هر او کله ایت لا يومن بها کو وی نه دوی په دې خپلوا دواړو ستر کو هر یو قسم دریل هر یو قسم نه کله يومن بها يقين نه کوي نو دوی وګيږي غيږي نو حتى اذا جاءوك تردي چې دوی راشي تا خواته نذیرش دان اس دی ولی راشي یو جادلونکه جگړه کوي د تاسره او سوی یقول الذين كفروا ان هذا ويكافرا نه دي داتا چې بیان هي الا ساتر الاولين مگر قصید زړو خلق دی دا خو د بوخانو قصې ته بیان هي دسته سه شروع وکړه دا کوم چې قرآن بیانې مړه دي کسه د بوخانو خلقو قصې اغه وختي مشরিকين عمرهم دا وی چې دا قران کې سي دي خدا جوړو خلقو کې سي دي بغيخه نو دوی څه کوي وهم ينهو نه انحو وي نه او نه انحو دا نذيرالكنه دوی خلق کړتو تو نه خو کيکن تاسو خو ناشته خلق قران كريم تا ناشته استا خبره اوریدو تا ناشته وهم ينهو نه دو من کي خلق لرا انحو دا اوریدلو دا قران ینا حونا دوی سکه ینا حونا ان هو من کوی خلق د دا قران داوری د دا قران نا. خلق من کوی وین اون ان هو او پخپل تنو تیخت کای نو الله خپل پیغمبر ته وي مبلغ ته وي داوت ورکون کی ته وي دا, دا مرګری دنه تختای کنا اتخف بقيما نه حالا کې دوی اعلان فساو مگر خپل ځانونو ما يشعرون دوی کې وره سر نه شعور نشته تدوده حواسهم کار نه کوي الله دوی د ډنګرو نه ملان نه کړو ذیوما ندلته وه هميان هاونهانو وهم منهم من ينهونهانو دما کې هغه خلق دي ومنه هم ان استمعوا لك ذل تا د هغه بدل کې وه هم ينهونه او منه هم, من هم خدا زي دي ينهونه چې منکاي خلق الره انو د پیغمبر د ايزان وي منعونه او پخپل خو دنا لیکن نور خلق منکی دا دا تکلیفنا یا نحو نانو شڑی خلق دا دا, دا تکلیفنا یا نحو نانو اے ان ایزا ای ستاش رشتہ دار بای سکا با دی قام با دی دوست با در منی او دریگی خوا سب کئی ستا ڈالا با ستا مرگاڑتی آبا کئی ہم پک پلوستا خبر نمانی لیکن اگرہ بو طالب تا اگرہ دا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مر گرتی ہے سرنگ اکڑی دا و لات دے سره سراخا او پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تایو تا اللہی لن یسلو الیک بے جمعیم حتیو صدو فترہ بی دفینہم حَتَّى او فِي تَرَابِ دَفِينَهَمَا دا خلق تا, تا سقسم نقصان شرور قسم په اللہ ما نکیخا سو پورچ زوجون دیم ها سو پورچ مال دا خور دا بالخ نی جوڑشے زجون دیم اممرنیم دو تا تنی شیر رسی دی اگدہ قصیده ایوی دی لیکن پاکپلت داوچه دا پیغمبر خبر این دامانالیخ ولو ترا ایز اقفو علی الناری فقالو یا لیتنا نردو ولا نکذب ببی آیات ربنا اسو خرویر اللہ ورکیخا ولو ترا دلو شرطیه جواب محزوم ولو ترا لرائیت شئن شنی آخر. که اوینه ته هر مخاطب ته حال دد وه ای زوقف ول النار کله چی او درولې شي دوی په خوا د جهنم کې جهنم په خوا کې دوی درولې شي نو را ايته شیا نشنی عجيب حال بوي ني عجيب اناکارا کار بوي څنګه فقالوا يا دو دوی هاي افسوس ته های او سوس ده ماندارا نو ردو چه واپس کرشو منگا دنیا ته نو چې دنیا تاو بشون والا نو کذیب بی آیا اتنا تکذیبو نو گدایاتو نو در اخفل و من المومنین او شو بمنگ د مومنانو نه یا دا ارمانو نیل تا ارس تو صورت اتم نوی کی رازی سا صورت المومنون او گورے ده صورت المومنون آیاتو گورے نوی آیاتو گورے ده صورت المومنون نابل کیا گا اتم نوی دیکھا حتا اجاجه حدو مول موت قال رب ارجعوني لعل اامل صاليا فيما تركت كلا الله دنیا ته واپس کي چيني قاملو کوم حال الله ويبل بدلهم ما كانوا يخفون من قبل ده ارمان بدوي ولي کي او کلب کي الله ويبل بدلهم ما كانوا يخفون من قبل بلکي و سوال چې دویدار مانونه کوي د دوی دا سوال به قبول شي د دویدار مانونه به قبول شي اللهینا بل حبل بتالهم بلکې خراب شوی دوی ته اغا بلکې خراب شوې دوی ته اغا قانون یوخفو نه منقبل چې دوی پټو منقبل ماکي بلکی اخکار بو شیدوی تا اغا خبرہ شیدوی پٹاوو لوس مخی واللہ ربنا ما کننا مشرقین نبی ابو یا اللہ اتنا نورتو خبر بلکی تا اغا کانو یخفونا من قبل او بازی معنی کئی زجاج وغیرہ بلکی اخکار بو شیدوی تا اغه خبرې کانو يو خفونه چې ودوې چې پټاول د دوی نه مشرانو د دوی پوخه لکه دا ولا معنا زیات د مخ سر لګي ولو ردوا لاعو الا ولو ردوا لاعو لمانه هو کچر ته واپس کړي شي دوی دنیا ته سوال سوالदाराګه دنیا تشو اپ وشي خدا کنه الله یې کچرت د واپس کړي شوم کنه بلفرض محال لا عادوا الا منو هوانو فام اخواپس بشي دري اغستا نو هو انه چې دوی ته نه من کړي شی وو انهم لكاذبون يقنم دخام خدره وي وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين دا اوس بل قباحت ولا ذکر کوي د توحید نامونکې دي نو د قیامت نامونکې قالو قالو دې صورت کې دا قالو دا ډېر زیات ده او قالو ويد ان هي الا حیاتنا الدنیا ما نه دا ژوند مگر ژوند زمون د دنیا د نږدې ژوند د تخ ژوند او ما نه انه مبعوسین نو یومنګا دوباره پورته کړې شي بس د تخ ژوند بیا بیا ژوند نشته اللہی ولو تراؤزو قیفو علی ربهم که اوی نیتا کلچی پیش پکڑی شوی دیو رخ پلتا داگا منکرین دا باحث چکم دی دا با اللہ مخواد ریخا نو اللہ بورتو یا اللہ ایسا حاضا بلک اینی دا دوبارا یقینی رشتیا قالو بلا وربنا دو بی <آؤ> قسم دے <دي> پر ز منګه <منگا> فَلَفَظُوقَ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الله بوې پس اوسه کې عذاب پس اور داږي تاسو انکار کوو د دې باس نه قیامت نه منکر وایځئ قد خاسر الذين كذبوا بلقاء الله اوس اعلان به وشيخه یقینا طوان کې پرې کسان کذبوا بلقاء الله چې درو جنګني ملاقات د الله دغصری تاوانی امین لعلو تاوان اخکار شخا حتی اذا جاعت ومسان تو بغتتن وس قیامت نا انکار کینه یا اللہ حیاتون دنیا ویگن لیکن حتی اذا جاعت ومسان تو بغتتن تراغ پوری کرچی راشی دوی تا قیامت نا ساب نو دوی بویا حسرتنا علا ما فردنا فی حائی افسوس تیم منظر پاگ اسا چې کوتا ایکړلمنګ په بار د قیامت مغند د قیامت نه انکار کړې یا موږ کوتا ایکړې د قیامت د پارا یان د قیامت د پارا سه عمل نه وکړ او هم يحملون وزارههم على ظهورهم لا ويدوي په تر بکی بوجو نه د ګناوونو خپل په خپل شاګانامه ایلان بوشی اللہ سامان یا زیرون خبر شایبت دیا یا زیرون چو دے پورتہ کوی دا دنیا دا گوڑو پیٹے نا دے دا د گوناونو پیٹے الله د زید من دنیا بے د دنیا چې دا حر س چیدی کنا دا د دنیا جوړ کړی دی الله اللہ و این د جواند دنیا اِلَّا لَعِبٌ وَلَا هُوَنُ مَقَرْلُوبِ دِي يَوْمَشْغُلَادَ دل دا تشبید دنیای ورکڑی دا سسرا دل لہو لعب صرف سرعت الانقضاء کی لعب دا ما شمان کی اللہو دا مشران کی لب آغا کی تعجیل السرعت چی زر خوشالیا سیری دل چی بگی تعجیل السرعت دا اللہ بی ما بی کئی کنا جو یہ وقت جو ختم مشاران وی سڑے رازے زان مشکول اونو فگف شپو نو شروع شروشو نو سا وقت پوری ختم نو دکرنگی دنیا دا بس دا دی لگونی وقت ختم باشی الا اللعیب اون والا حو یا ومال دنیا نده جو ان د دنیا یعنی د سامان د جو ان دنیا متاع د دنیا نه د سامان د ژوند د دنیا الا لا او دا د او مشغوله د دنیا چ دا سامان ما منوي نه د او بے مقصد شي دي وره ځه پیغمبر خدای صل وسلم یا دنیا کلها ملعونها دا دنیا تمام سامانونا دا خو ملعون دی خار. عالم دے متعالم دے یاد دوی خدمتگار دنیا کلوها ملعون دی خوا دا, دا دنیا دا سامانونا دا خو بس دا خو لعبو لعو دی اسی تاسوی مشغولہ کری ہے اسی سترگی دل خیستہ کری خواگی کری والله دارولهاخه تو خیر ل زی نه کوور د غ دا کسان هم دپاره تقونه چې ځان بچ کوي د محبت د دنیا تقونه ځان بچ کوې د یا د محبد د دنیا نه فله تاقلون پسته سوقل نه کارلی اخ لا قد لم نهلا زونه کل لې ی قولو نه فیر نهله ی کسې بونک تصب دومره د لایل به د خلک علق پر پیغمبر تو یقینا پو یو مونګه لا يزنك الذي يقين خامخ خ پکي تا درغه خبري يقولون چي دوی وي اجي تعميم له ونه دې شاعر پلان کې پلان کې پلان کې تا من مختلف قسم خبري کي پدي تخ پکي نو اصل کې وګره ان هم لا يكذبونك قص یقینا دوی الا یو کذبونک است تکذب نکئی من حیس الزات دوی ست تکذب نکئی او غصابه بار کی ویلو کنه جربنا کا مرارا مو غتا من ډیره تجربه ما وجتنا ک لا صدق تو خو او امینی نو الله خپل رسول ته فاین لا یو کذبون استادو تکذب نکي ولکن ولکن ظالمين بهايات لا يشهدون لكن ظالمان دا يتو د الله انکار کوي او ته غايتون د الله بیان نه زکه دوی ست تکذب کوي ته خدای الله پاک ايتون د الله توحيد بیان کوي تا چې کله د ايتون نه بیانوند دوی ست تکذب کله کړو ابو جهل نه چاته پوس کړي شي يقيننه ویا د پیغمبر محمد یعرب صلی الله علیه و سلم تکذیب وکړ آی والله الا نکذب محمدا ولكن نکذب بما جاء به اسام خدای زړه د محمد تکذیب نکوم لیکن تکذیب دا اغه خبره کوم چې دی بیانای نه موحد ذات سره خدای چې دښمنی نشتی خو چې تامن دا فتوی لهګه کینسل کی بدی ردی وای خدای دغه مسلې د بیانولو دواجن نه بیاي پنځ پيري ولقد كذبت الرسل من قبلك دا په قسم تاسو لیور کئ مخ افکېګه خا ولقد كذبت الرسل د ډیرو رسولانو د تانا نګور ف صبر کړي د علامه سرداغینا چیداغوی تقذیب کرده شه و شي و با دیردی ورتویلی شه وی حتی اتا خون نسرنن تر چیر آغی اغوی تا زمانگ امداد زمانگ مدد راغې نو پیغمبر زستان مدد کو مکن وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ نشت دی سوک بدلون که دی کلیماتو دا لالرا وعدی دی امداد دا لالرا اقلیماتنا دا اللہ پاک اغا وعدید امداد دیخا لکرس تو سورت یونس کے یو سل درم آیاتو بس سورت یونس آیاتو کور ہے یو سل درم, درم آیات دا سورت یونس سم من نجی رسولنا واللزین آمنو حقا علینا ننجی المومنین اللہ و ایز خل رسولانو مددکو انخلاصو مخوا مومنان خلاصو مخوا دقرنگی رسول صورتی صحفات یو سل یو آو یایم ایک کلمات نموراد دا اللہ دا, دا وعدید مدد دی دی مومنانو سلال ولقد جاک من نبا المرسلین خامق یقنا راگری تاتا من نبا المرسلین بازي خبرونه د پیغمبرانو ګورس هغه سده هغه دلیل دي د نصرت د الله کار سمرم بياله سلام شه ماوسره امداد کړي نصرت ميناو کړي ګور موسی عليه سلام واقعات قراني کریم ډير ذکر کوي و ان کانک بر الک ایراز دم یو قسم تسلی ده ګور د دو دوی مطالبه وی چې منګلا دام منګلا دام منګلا دا. نهرو ندی روان شینو د سونی دی دا چلو شنو بلانکی ديدا چلو شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پړک اداره اعلی چې دا معجزات چې دوک وړي دا سرګن صحابه پړک هم دا راغله دا خبره اختلاف په ختم شيخه الله پاک خپل پیغمبر ته ویل چې ګور معجزات دا زمو په اختیار کې دا و وان کان کبر علیک ای رازهم کګران لګی پتا منیم محله ول د دوی نو دی راز نو فیناست تا تا پس کا طاقت لري ته انتب تغيا نفقا في الارض طاقت لري نو ولټاو یو سورنګ پزما کی یو یو پر چانگی في سماي پاسمان کی په بره طرف نو فتحات يغوم بي اياتن پس دو دوی ته معجزه دوی چې کوبي معجزه غړي تور تراوړه خو اي پیغمبر دستا په طاقت کې نه دا نسکه او فاسبير صبر کو ستاپو واسکیو خبرې نو څکو سب اغورا ولو ان شاء الله لجمعهم على الهدام کالغه غختینو که ما جمع کړو دی لرا على الهدى جما کړو دی ټول لرا على الهدى په توحید باندې لیکن الله داسې ونغهخته دا د الله مشیت نه خلاف دا د الله د حکمت نه خلاف دا نه فلات کونه نه منج جاهرین فاسمشت من الجاهلين نا ہونا مکہ کا داغ چانا چنه پويږي په مشيت د الله ملي نو پیغمبر خدا صل الله عليه وسلم د الله مشيت منه خال مق فلا تكونن من الجاهلين انما يستجيب الذين يسمعون والمطاع له سميل ګره دمو یو قسم ته سلیره پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم لراحه چې ګره څخه الله سي دې چاغه ست خبر اوري کنه تاسو هیلز دا کې دا ټول ووري ټول مسلمانان انما يستجيب الذين يسمعون يقینا قبل بیان ست کسان يسمعون چې هغه اوري د اوریدل په سی په قبولیت سره یقیدن قبلی اغا کسان، ستا دعوت قبلی، ستا بیان قبلی، یسماون چی وقت دی، دا یسماون، وقت دی پا قبولیت سره نو بس دا تعلیٰ پورا ده کرنے، بازی کسان خدا زشتے، لیکن والموتا یباس اوم اللہ، مڑی پور ته بکی اللہ پاک دویدارا، د دې جمله د مخې سر سره جوړ شوخه ور یو قسم الله ذکر کړه ان ما يستجيب الذين يسمعون لیکن بل قسم والكفار لا يسمعون اغه کافر چا غوږ وګنک تا تاسو خبره نه قبل نو کل موت دا کافران په شان ته دمړو دي دا کافرانو چې ستاسو خبره نه اوري سمنه ستاسو خبره نه قبولي ولذینا والکفار اللذینا كل موتا اغه کافرانو چې پشانت د مړو دي پشانت د مړو دي مړه نه اوري کوي دوی نه اوري غره وجد شب اگر چې بم مشباب یی کیډی ری وجہ دا شبہ کیونکہ مساوات ضروری نہیں دے گا نا کیدیشی ممکنہم نا رکھا وَالْمَوْتَ وَاللَّذِينَ كَفَرُوْقَ الْمَوْتَ دا غا سلورم آیات دے پا نفد سما کے خوا قرآن کریم کی سلور مقاماتو کی نفد سما د پارا آیاتو نا ذکر دی خوا ارسو صورت زمر کی انشانلہ دا غیر شاندی باتو دلته ور صاحب خزین وے شافی مسلکے خزین دویم جل کی د دې آیت نه لګرسو اقدا وے لان المیت شب شبہل کفاره بالموت تشبیه کفار او ور کډی شه د موت اثر دا ولې لان المیت لا یسمع ولا يتکلمو نو خبرې کولې شي نو ناورېدل کولې شي د غرنګې نشاپوري وغيرها لیکي کنا چې دا خلق به منز د کفار په منزل المعتادي ولي فانه لا نو تمام مفسرین دا وایي چې دا شی په سګه دا په آدمي سمها کې دا نو يباسوا مللوا پورته بکي الله دوی درا بیا خلاص دی الله تبه وکړ زول شیدوی وقالو لو نزل علی ای آیه من ربی دا بیا سوال طریقه ته تعلیم وای دوی ورنی شینازله ده په دمنه معجزات طرف ته درود ددن کوم معجزه کوم شیدوی غواړي کنه نو دا تحقیقي جواب دی اوس دل قل تورت تو ان الله قادر يعني پاک قادر دی پدې چر اولیږي او معجزه تا تو چکو مغواړي الله پدې قادر ولكن اکثرهم لا يعلمون لكن اکثر تدنه نه پويږي نو معجزه د چانغ غواړي د نبی نه غواړي ځکه معجزه خدا الله په اختیار کې را آتا د نبي په اختیار کې نه داک وما من دابه في الارض ولا طير يطير بجناحه الا اممنا امصالكم دا بیا دلیل راوخه ارغه خود چی شروع کین په یو دلیل سره شروع کئ وما من دابه في الارض ولا طير يطير بجناحه نشته یو زندسر چې ګرځي پزما کین یو مارغه چې الوزی بجناي پخپلو وزر نو هر د ابکو پسمکه کی کنه هر مارغو خو الوزی کنه بے جناهي دایولې و تاویل پونه کی سړی د تا ابا اسونه مراد ا مارغانه سبل شه مراد نه نه هر زندا سرچ پسمکه ګرځي آرغه مارغای چې هغه الوزی په سانګونو اِلا امم نمع سالكم مگر داخو مخلوق دی ستاس و پشان اِلا امم نمع داخو امم دی ستاس و پشان ابن عباس وئی اِلا امم نمع سالكم سمانہ ستوشنی مخلوق دی سمانا ستوشنی امم دی پا معرفت کی پا ذکر دا کی پا احتیاج دا خوراک و اسکاک کی ګور دو مال لا دوم د الله پاک ذکر کئ دوم خراخ سکا کې الله ته محتاجی یا ویلهم منم صلکم بازي ګرت سرنګي چې پتا سو کې تولد تناسل نه کنا مذکره مؤنث د امتزاج د وجنه بچي پیدا کیږي د غرنګي دوی کوم ديګن یا سرنګي چاغوې کې احتیاج نه دي تاسو کې اړتیا دي رزق ته خوراک سکاک ته نو دوم دی كن لیکن قران د وقف کړه اشاره ده ته چې د ساوري چې دا ستا په شان مخلوق دي ستا او شان محتاج دوه مل په جنید ذکر کوي لیکن قران د دود خوراک سکاک د پاره یاد خپل ضرورت د پاره او درګه کیدنی پیاو مزار دې دې یو بندتا چااق تهه مدد شولهالله اواز فسی خ ک ډیر یارهګوره هر انسان کې سڅ خو بوی د اورنګرنګت ته یو حیوان شتخه چاکې د یو ساورنو چا کې د بل ساور چا کې د بل سا ا ساه خو ب شته یو لما کتابونه هم لیکلې اللهم ما فرطنا في الكتاب ياو کتابنا لوح محفوظ مراد کمن کو منګ په لوح محفوظ کې مین شاین د هشي اللهم بر منګ سره ور سکه مې قضا قدر ته اشاره یا کتابنا دا قران کریم مراد کمن کو منګ په دې قران کې مین شاین د ضروری مسئلے د صد دلیل سنگت دلائل اللہ و ذباینون بیا ب دغه په طرف ترجمه کړئ شي د انسانن او ک زمير د حيوانات او ترجمه کی بیا غډیر مفسرین په دی کې اختلاف دي د علما چې آیا د دې حيوانات وبسرنګي حشر وي آیا د دوی حشر شته کنيشت نه بازی انکار کوي بازی نه کوي بازی خدا وي چې شته کنا و ایزا الوحوش وحوش رد یقتصو لیل جماعی من القرن دا بیخکر اللہ دا, دا, دا, دا, دا, دا خکر نبا دا اگوی بدلا واقع ستشی لیکن سو گویو ما کنن معذبین حتی نباس رسول بس ابنیا باس رضی اللہ حشر دادویسا دے حشر حا اے موتو حاوز ادوئی حشر سے دے مرک دے خا واللذین اکزو بھی آیا تھے نا وزور نوار کہ یا کسان چیک تقزی دا خو کان دی دا کنو پشانی نی دا چڑاکانو پشانی نی پتیرو کی دی خفی الظلمات مئی شای اللہ یزلل ہو چالا چیو گوڑی اللہ پاک نو بیلاری کی مچالا چو غواری نو گرزیا غلرار آسیرات فی مستقیم پلارین غیمن اما د دا اللہ دے خواد قلار ان آتاکم عذاب اللہ او آتتکم و آتتکم اسا دا دلتو اسنفی دا شرف دعا کیا سلکی آر استخبار دا پا رئی آئی خبری تاسو ان آتاكم اصاب الله کراشتا استاد عبد الله او اتتكم ساعه يا راشد استاد قیامت غير الله تدون اي سواد لنا تصبره مدد شو هي چات ان كونتم صادقين که تاسو رشتنی گور د مشرکوم چیکله تکلیف مصیبت راغل ده نو الله یا الله الله نو بیا چغيوي الله ډیر بل یا هو تدعون بلکی خاصه لا تتاسر امدد شوه بل یا هو تدعون نو ما تدعون اليهم پس لریکی الا پاک اغس چې بل ایتس والله غیتا الیه نه الکشبی خو ده الله خو کدور انشاء الله و تانساو نما تشریکون ی رویته سو په مصیبتونو کې هغه چاله راچی صدا روایت الله سره بازي مشرکان خدا سي چې په تکلیف کې به الله ته چغویول ښه لیکن بازي مشرکین خدا سي دي خدا کو تذکر الله کوي چې نه راحت کې الله ته چغوي نن په مشکلاتو کې چغوي ولا قد ارسلنا اليهم من قبلک خا مگه یقینا لیگل یو موږ ډیر امتونو تر رسولان من قبلکه مخيره تن نو هغه تخذیب او کفکذب نو یعقوب تخذیب او نو فاقذنا بالمصايه و ذره پسونی ول موږ کویلرا پسختو د مال و او پر مزونو مرزونو سرا سر تاوانيان میمکراخه قحتنا مم پیرای وسل بیماریان پیراوستی دبل الاله یتزرعون دا دې د پاره چې دوی عاجز یو کې د الله توحید باندې دو عاجز شه نو فلولا اجاهم با سنا دا لولا اصل کې رسته تزرعون مې داخل له با دې دا لولا پمانه نه حل دې نو جهل دین اول لنا وسولنا دایزا اس جا هم با سنا کله چراغ دویتا حساب زمان تصرونا چی عجزی کړه الله تاعه خدا چې دوی الله پاک ته سکه عجزی کړه ولکين قصد قلوبهم لكن سخشوزونه دوی وزین لههم شیطانو خیسه کړه شیطان ما كانوا یعملون هغه کول نپاغه سختو تکلیفونو کې مله تر امداد شون ویل د الله طرف ته رجو نوکړه الله الله یو نوکړه نو الله نو وی ګوره زبیا قسم نه قسم اطلاعات کوم کنا کله ابتلا بې نعمت کوم نو کله ابتلا بې نقم کوم نو فلمنا نسو مذکر بی په ځار کړه چې دوه هیر کړه هغه زکر بی چې نصيحت ورته ور شو پاغه چې توحید الله نو فتحنا لئی ما بوابا کل شئی پس را پران استامنگ پا دوئی منتے دروازی دو هر شی عرص حرش سمنا بس بارانونه شو رزقو نشو فراوانیا نشو دا سی اللہ کئی خواب بس اللہ پاک مال ورته تا متوجی کی متوجی کی دا سی ناشکر خلق که خلقو تا نو حتی ازا فرحو تردی چی دوئی مشو یو فرح البتر دو یو وګوره دا الله پنه عامت منه خوشالي دا قومومن کوي کنه یو فرح البتیر چې اغه منه تکبر کوي اغه منه فخری کوي منه ناز نخری کوي اذا فرح تردیب وکړي چې اوی مشروب ما پا اغه سمونه او تو چې دوته ور کړې شو نو الله یاخذناهم بغتهن او نه مولا الله پاک وي موږ دلرا ناصافه نو فایزان قوم مبلسون په داغه وختو یې نه امیدو شټبټو حیرانو چا چاته چغو باسو الله و زم قانون توکرا فقط انتابر القوم الذين ظلموا پس پرې کړه شوه جړه ده قوم سليمان والحمد رب العالمين کله چې داسي ظالمان الله به کنتی د دوی کی عذاب پیراشي يا با انا لله و انا اليه راجع الحمد لله رب العالمين تمام صفات ودلائق خاصه رب شرع ده تمام عالم به و لما قذا الحمد لله بي ولا كاشف الا هو بي يقول انما هو الى مويد بي والحمد لله رب العالمين قل رايت من خزل سمكم وابصاركم وختم على قلوبكم من لهم الله يعطيكم دوس بل دلیلی اقلی قول ارائی توم ایتاسو سوچ کرده دیتا ورطو که اونیوی اللہ پاک سماکم و گناستاسو و استرگستاسو قوت تاوریدو استاسو قوت لیدو استاسو و ختم علا قلوبکم او بن کی اقلون استاسو قلوبنا مرادل تسید اقل ازالت آقلو کی خواب نو من الہن غیر اللہ سوک دے واقدار سواد اللہ یا تی کون بیچ راتلو کی تاوستا پا دی نا اللہ نمازی بل سوک واقدار شتی تا دی چیزو پاک تا سونا دا قوات واقلی کنا نو بل سوک دا سواقدار شتی انظر کئی فنو سر ریف لائی په نظر تا تعجب سرંગી بیانو مونږه مختلف قسم دلایل په تفصیل سره بیانو لیکن ثمهم یذفون بیا ګوره په نظر تا تعجب چې دوی اورید الله پاک د توحید نه مخړید الله توحید قر رایتکم من تکوم ظالب الله بخطتنا وجهرا دا بل دلیل یې فکر ته آی خبر تاسو کراشی تا استاد عبد الله بغت تن ناسا په او جہر یا سامڑا بغت تن علامات عذاب نیو عذاب راشی یا جہر علامات عذاب سرګنش بیا عذاب راشی یا حسن بصری وی بغت تن او جہر د الله عذاب راشی د شپیرشی او جہر تن دروازه راشی نو هل يهلك الا القوم الظالمون هل يهلكو نشی ہلاکید الا القوم الظالمون مگر ہلاک کیږي په هغه چې ظلم کول کیږي و ما نورسل المرسلین الا مبشرين ومنذرین یره دا جواب د سوال شو ماسته خبره نه مانو ازته چې څنګه جوصابونه راول پیغمبر صلی الله علیه وسلم تبه جواب چې چھئے انبیاء په اختیار کیا زابو ننشت سوابو نا زابو نور کول دادا انبیاء و پا اختیار نه دي دا چاہ پا اختیار دا اللہ پا اختیار کی دی اللہ ویو ما نرسل مرسلین اللہ وی نولی کن کی منگا انبیاء علم و سلام درا مگر زیرے ورکو ان کی یرا ورکو ان کی نوفا من آمنا و اسلحام وذا مباله ومسلام خبره عمان الله پس اغه چا چی ایمان راوړو عملي صحيح خپل عمل د سنت برابر که. نو فلاخو قنا لهم ولا هم يحزنون پس نه به ير په دوی منته نه به ير رمضان ولذین کذبوا بیاتنا یمسهم العذو بما كانوا یفسقون او سخريه ر الله ورکی آ کسان چې درغ جن غنی ایتونه زمونږ نو یمس سوهم العذاب جوخ بشید دوی سر عذاب دا ولی بی ما کنو یفسقو نفس او دا دی دو نافرمانی که ولا قل لا قولو لکم اندی خزائن اللہ ولا آلم الغیب لا قولو لکم اندی ملک دا اسو سوالونه ندی دا غیر جوابو ندی دا پیران میران چکم دی کنن دا قلوی دا خزانو خواندان دی خیر. او تدل على رسولن التاسر خبلوې خزاني ک او تعال کنه په کار نو د خپل مرګ ورو ورو کا نویدو س قل لا اقول لك عندي خزائن الله تو ورته نوې مت اوسته چې زما په اختیار کې خزاني د الله دی دا الله دا خزانو اختیار ما سره نشته خنو دومره خدا کنه زمنګ پیران صاحبان خوې مغته د پټو اطلاعات خورا کوي کله راتوي فلان کې در تاवीस کړي پلان کې کوټه غړي دا کړي دا نو کتا سره بتاسي علم وی کنه نانا تو ورته والا عالم الغیبه نیمه پوز په هڅه غیب مانته نوخه خا... زمنګ دا پیران صاحبان چې ګور دو لاंबीوم نن خوراک سکه کا... مون خو نه دی لري خوا... نو ولاقول لکمن دی ملکون نه مزه تاسو ته چې زم ملکم دا خدای ملکوتی مخلو کار دي چې خوراک سکه نه کوي خرط بیا سیئ نات بیا الا ما حیلیا نیم روانزو مگر آغا سبسی چی وحی کی, کی مات زخو بس دو وحی متابع مخ چا اللہ سانگا حکم کوي بس دو آغا خبر اکو گردل تب دی آیات کی نفی د اموری صلاح سو شید اخوا دو دریو خبرو نفی کئی اصل کی نفی د اولوحیت کی, کی د رسول الله صلی الله علیه و سلم نفید ملوکیت کیږي د رسول الله صلی الله علیه و سلم نه الہ ما او نه ملک الہ حزک نه ما چې د الہ په اختیار کې سې چې د خزانی دغه په اختیار کې سې د علم دغه نو الہ حزک نه يم چې ما سرا نه زما په اختیار کې خزانیشت او نه ز علم بالغیب مخ دویم ملک نه ن ا الہیم ما نہ ملکم نہ زداوت اولویت کولے شمزکه چې ما سره خزانو اختیار نشتی نہ ز عالم الغیب دامن دا ولا دا اعلم الغیب یا پو عندي منی اطف د ښا دا اغم محلن منسوب ندا محلن منسوب قل لا اقول یاداد لا اقولو لانده دخال نو قل لا اقولو نو قل لانده قل, قل, قل لكم نو قل طوو الى عالم قل اقول لكم نو قل طور طو الى عالم الغیب ولا اقول لكم انی ملک قل حل يستوی الاما والبسیر گرزو خدا دی چموحد مشرک برابر نه د برابر څه کو تاسو ته بیان دریکم تاسو ته د الله کتاب بیانو قل هل یسوی الاما والبصیر تو ورته برابر دی الاما ولبصیر لدون آما منړو د سشنه د وحینا بصیر لدون کې د وه موحد مشرک برابر دی نه نه سوک چې وحی پسی روان دینو دام بسیر دینو سوک چی دو وحی نان منکر دے دا اعماد دخوا نزق و توسد دا بیان و منافلات تفکرنی تازو سوچ فکر والی نکوائی وانزر بیه اللذین آیا خافون ان یحشرو الى ربیم لیسا لهم من دونیه ولیهن ولا شفیون لعلهم یتقون وزدل تا بیان دا یو عدب دیخوا وانزر بیه اللذین آیا اللق پل پیغمبر تاوی پریده دا خلق دا دوی تیرازونا پریدوی چی تا تا سوی وی دیخوا تو خدا پاک کم کتاب مارا کرده دا کتاب بیانوان اوی رو پا دی قرآن سرا کسان چی اریگی د ددینه چی جمع بکڑی شیخ پد رفت چی نبی دیدو بارا سیوا دا اللہ نا ولیون موعین ولا شبیون نخلاص اون که لعلوم يتقون. دا قران ورته بایان کا ذکر لعلمهم يتقون د دې د پارچې دوي کې تقوا راشي پرزګاری راشي ګورث سو کوي ال الذين يخافون دا تخصیص وی الوقت د دې د تخصیص لې انتفاع وی ښه قران خود هدل الناس ته لیکن استا بیان د قران اثر په بچا منطقې چې کی چې دا قیامت د اخرت یې رہی کنه دا الله نه یې ندره شان خلق او دا بیان کله اللهم یتقون ولا تدرید الذين يدعون ربهم ګوره دا خلق بتام توي پیغمبر صلی الله توبه چې دا س کمزوره ممزور خلق عاجز خلق را چا پیره بس دا ځنه لریکه بس منګه سامرګرتیه کوکن داسته پهلې محفل مجلس کې دا کوم چې دا قربان است دا دبار نه ري سر دا خلک راغلیکن. دا ته وشړ نو منب ستا مګري وک الله ن د عدف د به مخې انظ من پ غبره ته قرآ با خپل د مګرو ته ب لیکن والله تېدل ن دونه را مشه کسان ونهه ون چې یادې خپل رله رب غدې واللا شي. سبای او بے گئی ار وقتی اللہ یادی دا سی خلق زاننا و نشڑ یہ را دا سی خودی روی اللہو اللہو کئی کنا نانا دا سی کسندی یریدونا وجہہو دوی را زامندی د الله د دوسر دنیا مقصد نه دیکھا دوی ام گو را پتا مانے سب اوڑ گئے سوک شڑی سڑے کنا نو سب اوڑی سڑی مانے مدرسی تالیبان یر اوس خراسکا ک نشبورہ کوله یرزه دویله چټی اور کو مدرسہ بندو دا کو دا کو الله یما علیک من حسابم پرامبر سے سلام سرا صاحب سوفکن ما علیک من حسابی من شاین او من حسابک علی من شی ادا اصل کی مکی صورت تے ک مکہ ک پرامبر سے سلام نہ ټول س غلامان او س کمزور خلقن ستکڑا خلق نو الله خپل پیغمبر ته نيشته ده پتامنه ته حساب د دوا نسشه او نيشته ده د حساب ستانه پدوي منه سه شه یلی سپورچ ست سپورچ پدوي نيشته د دوی بوچ پتان نيشته نو د شړولو فائده سه وش یو خدوی الله یاد ای سار او ماخامه یاد ای دیم ګوره پتاي سه بوج نيشته نو فتا درو دهم ان تدر دوم عبادت د سره شرط جدا تت دوی وښاره نو پیغمبر افتکونه من الظالمین پښیوته د ظلم کوونکو نا نو پیغمبر خدا کار نه دی کړینو ظالمین نه نه دی ګرځیدل ذکر دی هوشي ذکر دی هوشي دا په وجود دی وشي معنی دلالت خن کوي فتكون من الظالمین امام مرضیوی کله چی ظلم په صفات د رسولانو کی ذکر شي پال ته باندې افضل منتی غیر افضل منتی اولای ادمي اوله من الظالمین تارکین الافضل بس د تکلفات ضرورت پیغمبر دا کرکړنه ده وک سالک فتن بعض بعض یل یقول اها ول یمن الله علیهم من, مِن بیننا دوس عقبات شروع شوخه کل چې تد الله د توحید مسله بیانای کنا نو تا منه به خلق د اعتراضونه کوي چې دا بس اوس یو د مولا راغله دې بس دې دا مسلې کوي دا وې اونې مولا راغله دې وګورم مخې زمونږ د مرغټ غټ مولیان قاضیان صاحبانو مفتیان صاحبانو د دمر خلق لړ ابز دې حق ورسره غلله پهم او دے بسی او دین دارا غلی دے پا اللہ مہیند را دا نور خلق دا سو گمراگان خلقو اللہ وکزالک فتنا بازاون بے بازن اللہ وی دغسے سنگ چی چې منا کڑے چی مومنان بزاننا نشڑے کرا نو فتنا بازاون بے بازن از میقو اللہ وی منگا پا بے بازن پپاجي مشرکان الله امتحان کو منګازمه کو منګا پپاجي د دوی پپازو د موحدين الله وي زي ابتلا کو پچا سره په مشرکین سره د مشرکین په بوبه دوره دو سره ليقول ها هؤلاء من الله عليهم عاقبت دایخه لام د دا عاقبت اقیبت دا نتیجا دا چه دا مشرکانو ایچه دا مومنان احسان کر الله پاک پا دوئی منی مین بینی ناو زمانگ پا مائنس کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تایی بس دا دا یو یتیم یسیر دی اللہ رسول گرزو نو منگی رسولان نگر منگی سوک سوک نو لکا دل توسخو الحمدللہ پا علاقو که توحید مسئلہ خلقو مندلی دا خلق لیکن کل چه دا شیخ توحیر را مطلال د څومره لغوه کې خدا شرکیه ډېر زیات وی وی کنه چي دا یو چا نه راغلي دا یو نه اواز دې په حق باندې پوي غي دا نور سګ نه پوي غي خا نو ته بو د څومره ل سله الله به اعل او بشاکرین اينه دې الله خبوا خب په شکر کوون کو باندې بشاکري منا ثابت بد دين خا ثابت له في دي په خلق باندې چي دين باندې کلک ولاړي الله خپوي وي ولي نپوي الله پاک خپل بندگان په جنه دي خار د پر الله خاص خلق مخصوص کوي خ انبيي خاص کړيو صحابه خاص کړيو نو په علماو کې هم حق پر سي خاص کړيدي ويزا جاك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم اوزغره صحابه کرام بتلل دعوتونه به ورکول الله یو ادب خیخه چې ګوره کله دویستا خو درا شي پیغمبران دوی ته هر کله و د غرنګ هر امیر ته وای چکه کله ستا مرګ لري او لاره د دعوت کاريونکو تکلیفونه مصیبتونه ورته ورسي مرکز ته تبلیغیان واپو شونه دلته ولته تسلی ورکایخه په خیر ورته وای 6 ورته کې له ډوډۍ ورته کېده و ایسا جاک اللذین یومینو نبی آیتنا اما کل چی راشی تاسخا کسان چی ایمان دری پایاتون زمان مومینان راشی یو مواحد را غستا خواد نو فقل سلامون علیکم پستورت و سلامون علیکم بچ شیطا سود مصیبتون انا بچ شیطا سود مصیبتون انا سلامون علیکم. هر کله راشه خوش آمدید داغه سلام سلام دترحیب دی ته وېخه سلام علیکم هر کله راشه پخیر را لای ګور یو کو سلام آغه سلام سلام د تحیئ چکم ده کنه سلام مسنون چکم آغه بر اطلون کې سلام وې ولاړ ب پنا اسمن وې ټلون کې وپ ولاړ منی وې دا خو اور ویرا لو اللہ وی تاسو اپے سلام ہو اے فقل سلام علیکم دا غ سلام نے سلام قسم بڑے قسمے سلام تقریبا شپته زلدد مادہ او قران کریم کې ذکر داو دولس معنوں باندې سلام قران کریم کې ذکر دی ها لکورا یو سلام دے سلام د تحیه غره سلام د تحیه السلام علیکم علیکم سلام چ وایګل لك سوره النور غره د نورایا ته غره اوشپیتم یوشپیتم یا د سوره النور فیذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم ای مومنانو چ تاسو کورونو ته تا لاړ شئ په دې کور کې او کور ته د دن شهیدار چا کور چینو سلام وايي پاغیمنت دی سلام تعالی سوی تحیته منند الله ادا او تحفہ د پیشکش ته د الله تر اف د دې سلام جواب بیا سري واجب دی د سلام ویل بیا سري سنت یو د سلام الاستیزان چې ته چا کور ته لاړې استاد چا سره کار وی د نه بنځي نو اجازهت واغواړې لکه دغه سورته نور دا سورته نور راوړوي خو او د سورته نور آیاتو ګره او إشتما یاد د نور یا ایوالذین من لا تدخلو بیوتا غیر بیتکم حتا تستانسو وتسلموا علیها غور چا کور ته جزیر نو هغه پورې باندې سو پورې اجازه ته نه غختله سلام ديني ویله السلام علیکم ور بوټنګ السلام علیکم ور بوټنګ نو السلام علیکم ور بوټنګ نو کدن نه درته جواب مېلا او شو چی رورا سو کور کې نشته نو واپس ځ بیاخه دې ته سلام والاستیزان وای دې کی جواب نه یو علیکم السلام دني نه درته علیکم السلام دې ته سلام والاستیزان وایخه د غرنګ قران کریم کې سلام د انبي عليه السلام ذکر شوه او سی یو راو دم ټیم لگی اولی ک ایزان سره سوره النمل آیات ده یو کم شویتم د غرنگی سلام د اهل اعراف کله چی قیامت قائم شین او اعراف والا چې جن د جنت ته ترینه جهنم ته ترینه داو سلام سوره الاعراف وشو کم ختم کی ذکر یو سلام د مبارکای ده چې سلام د سلامتی ورته سلام د چې مبارک شي نو هغه دوستو ذکر دی په صورت یونس کې لسم یاد کې یو سلام د تررحب دی لکه دلته جززیکار دی که نه تررح په مانا د مرحبا ح کله را شي په خیر رالی خو امې داه دا سلام دے خواہ د گرنگی سلام دا ملائکہ اوم دے سورتِ حود کی ذکر کردے یا اکم آو یا ام آیات کی دا گرنگی سلام دا متارکی دے سورتِ مریم سلام د مقاتعی متارکی دا گرنگی سورتِ مریم آیات دے اوم سال اختم سلام دے پا کافران اومانی اس تو سورت وحاکی راجی دا غوته به سرهنګيک سلام وایخا دا, دا, دا سلام په معنا دا سالم سره ډیر اقسام دي دا سلام په مختلفو معناو سره راځي دا غرنګي اغه سلام چې مقبرې ته سره شي السلام علیکم یا اهل القبور مغتا تعلیکم سلام کې مړیا وره السلام علیکم دي ته سلام د دعا وایخا دا دعا, دعا دا الله د تا منې رحم کرم ک الله د تا د سالم نه سال مو پهکو ساعتی داه دخه دانه چېغ به اوري دلتهګوره سلام دی که نه نو سلام خو راتون کې سلام و یا تاسو الله پاکی فقل سلام وعل کو کته به ر و کومله نفسي رحم لا کړی د رف تاسو داسې ورته وئ ت سلی وررکې سلام بهوا یا کل به ورته بیا بور ته سبورتای لازم کړه د عرب تاسو فخپل ځان من ستاسو, ستاسو د پارا الرحمتا خاص مهرباني هغه سو انه من ملل من سو ان هغه دا چا چا عمل کړه د تاسو نا سو ان د بدای لیکن بجاهالت پنا په اتیاس را کړه سمتا وبم باذه بیا توبه وکړه د رستو د دینه واس او اصل او عمل کړه د نه ذ سنت مطابق عمل کړه انه غفور الرحیم پس یقین الله پک بخانا كون کې رحم كون کې تب خپل مرګ له تسلی ورک پیغمبر به صحابه له تسلی ورکورا اسلام یهد ما کان قبل تاسو اسلام تاسو اسلام ته سره غلې تاسو توبه وکړي دی الله تاسو هر څه ماف کړي دي خاص دا غرنګ تب خپل مرګ له تسلی ورکای وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبل دا دبل عقاب ده یره پځداوی د دوبل سر کار نشتی دغه مسله بیان انشاء الله یو دی الله مشکل کوشاده دا یو الله سن شي کولې نفذ نقصان مالک یو الله ذکر توحید مسلې د دوله رزي دی پنځ پیران دغه مسله دوی بیان حج مسلې نشی دا نور الله وي كذا لك انفصل الايات <تصفح> الله وي دمس نو فصل الايات په تفصيل سره موږ بیان او دلایل تفصيل سره با بار بار بیان او دا ولي الحق دا ولي بیان چې حق کارش خلق ته مساله خوازه حق او ليتسبن سبيل المجرمين. او د دې لپاره چې سرګند شي شی سرګند شیلار د مجرمانو چې خلق موحده مشرکو پی جنې چې دا شرک دی او دا توحید دی دا مسله ورته موږ بار بار بیانو بار بار ورته بار بیانو د سینا چغړن من تک زړه ورن من توحید مسله چې موږ بار بار بیانو صد بار چې حق کار شي او سرګند شیلار د مجرمانو قل انني نهيت عن عباد الذين تدعون من دون الله غره د بیا د په سوال کې چیرکه مسکم خدمت راو کوي کنه مغ تاسو په سیر ازخ تاسو زمنګ خبر او ما نه چدا زمنګ دا موږ چې چاته را ما دا شدام سکولیش دام د دا نظر نیاز مستحقین دي د عبادت مستحقین تاسو د خبره موږ سره سو ما نه الله خپل پیغمبر ته وی و اننه هیته نابدل ذین بیا که نن کړی شیما د صحابه د دې خبره نه چی پندګی د حکم دا کسانو چې رامدد شورتوایا ته او سیوا د الله نه سمانه ز عبادت ته غیر الله نه منشیما خو عبادت ته غیر الله نه منشی نو کم اس کم کوم منسرا اول سوال خو دا دداوچدا من سره د عبادت ته دا خیر الله دویم سوال دداویدہ دي چې نه سس خبره خو زما قومه نه قل لا اتبي هواكم تو ورته نه نما من مزه تابیداری نه کوم ستاسو د خیالات نو سوال به راغه کزه کته زمو خیالات او بس زمنګ مرګرتیاو کینو سبه دي د پکې نو قد زلل تو ازن ذبا بیلاره شیم پدا واخې و ما انا من المهتدینا نبو شمز د هدایت مندونکو نه بیا زمو واحد نه مختدی بیا نه گمراه به مخ خنو سچې دا مسلې بیانای تاسو سره دلیل پدېشته قل تو ورته واینی علی بینه من ربی یقینزا پیاخاره دلیل من ته ما د خپل رب د طرف لیکن وکذبتم بی تاسو تخزیب کوای تاسو یې نه منایخه نبيو دوی چې زاوه چې دومره ته حق سره یې نسه مغمنتي عذاب راولکه چې مغ دې رسول خلاف کو نو الله په پیغمبر به ورته ماه اندي ما استادجو نو وي نشته زما په اختیار کې هغه چې تاسو په تلوار سره غواړی تاسو ما په اختیار کې عذاب ور نشته ولي ذک ين الحكم نشتے دے د فیصلی اختیار مکردے واللہ سر دے او یقص الحق وو خیر الفاصلین او اللہ پاک عذابون را لے گی دا پاک اختیار فیصلی سر را لے گی اللہ کو بیانی حق لرا یقص الحق وو خیر الفاصلین ابی اچکل اللہ کو گواڑی کنا نو بی عذابون را لے گی زکا وو خیر الفاصلین اگا قل لو ان عندي ما تستعجلوا نبي خو زاحت کی ورته وایا قل تو ورته لو ان عندي ک چرته زما په اختیار کی وی اغه س تستعجلوا نبي چې تلوار کوي تاسو داغه س اصحاب وړایک دا چرته زما په قدرت کی وی دلقو ذی الامر خامخا ختم شی او وقار بین یو بینه کوم په منځما په من تاسو کې والله علمو بالظالمين الله خپوه ده په ظلم کوونکو باندې الله پاک ده عمل کولو توفيق راکې الله دې په ماږ رحم کړمو کې یا الله دا ماږ چې سوې درې ثواب شيخ صاحب تورسه مغفرت نصیب کې الهم برزخ کې الله الهم برزخ ولا روخانه کې يا الله کوم تکلیفونه مصیبتونه کې د عالم انسان الله راګير دي مسلمانان راګير دي الله دې نه الله دامو صبت نخلاص کې الله دې تکلیف نخلاصي الله ترحيم كريم ذات الله الله کوم بيمارانه دي الله ته شفاء ورکي صحت كامل ورکي الله کوم تنگ دي الله تنگ دي ختمه کي ست تکلیف دي الله چاته جانيم علي تکلیفونه ختم کي الله دا هل د دين مرکزو ګرځي الله کوم کسان مړ دي زمند دي مهل کي دوس واخه سوک مړ دي مخ کي مړ دي سوک مسلمانانو رونه دي الله از موږ باندې خويند دي الله الله تمغفرت نصیب کی اللہ بار چکو مسافر دی اللہ تا تکلیف مصیبت نہ وو خلاص کی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت